realment la, la història de la Dòria és eh, una història fantàstica eh? Vull dir, molts de vosaltres segurament la coneixeu per això sou aquí es tracta d'una història mmm, gairebé, ara ho comentàvem de pel·lícula eh? és una descoberta a partir de set capses que a la mort de la mare ella descobreix que són a casa que li permeten reconstruir una història que li havia estat amagada eh? realment sembla, té un punt d'intriga i realment eh, ja dic sembla ben ve la trama una trama cinematogràfica. I no sé fins a quin punt eh, no t'han proposat de fer algun reportatge perquè realment donaria molt eh, una cosa audiovisual. a més hi ha molta documentació. i eh, penso que té realment un aspecte, jo penso que altament positiu, no? eh, a part de tenir un, un valor, ja dic eh, d'intriga i cinematogràfic, alhora, no? i per tant penso que un documental realment estaria, estaria molt bé pel que fa el llibre, és un llibre molt treballat, com ella mateixa diu, penso que ha combinat tres elements eh, d'una manera molt encertada diguem-ne hi ha tres elements que configuren la narració d'una banda hi ha la veu de l'autora, ella, explicant des del present, i per dir-ho així fent com de historiadora no? explicant què va passar en aquells moments, però després això s'intercala amb les cartes dels familiars, que són els que han patit aquesta situació i són, clar cartes escrites en aquell moment, contemporànies en els fets, i per tant ja són documents històrics. I al costat doncs, de la veu de l'autora que parla des del present des d'aquestes cartes dels familiars fetes en passat, en l'època hi ha també documents d'època contemporanis dels sets que són extremadament colpidors. Encara hi ha un quart element que reforça això que us deia, aquest element narratiu, eh, que són les fotografies. Eh, la part d'imatge, penso que en aquest sentit, acaba sent un llibre molt rodó, molt ben trebat, eh, i d'un gran, gran atractiu, i una sàvia combinatòria entre present i passat. Eh? A mi m'ha impactat personalment molt això dels documents de l'època. Són documents de l'època eh, dels mateixos nazis, són edictes que anaven determinant, us hem llegit alguns perquè veieu com anaven, no? Eh, per exemple, aquest diu, organització del boicot antijueu de l'1 d'abril de 1933. Instrucció de la conducció del Partit Nacional Socialista. Pun 1. Comitès d'acció per, per al boicot contra els jueus. Es constituiran de manera immediata en cada branca local i secció organitzada del Partit Nacional Socialista Obrer Alemany, eh, el dinasi, comitès d'acció encarregats de l'execució pràctica i sistemàtica del boicot a les botigues jueves, els productes jueus, els metges jueus i els advocats jueus. Els comitès d'acció tindran la responsabilitat d'assegurar-se que el boicot afecti durament els culpables, sense perjudicar les persones innocents. Curiosa distinció entre innocents i culpables. O aquest altre, de la pàgina 48. Primer, reglament de la llei de ciutadania del Reich, 14 de novembre de 1935. Punt 1. Un jueu no pot ser ciutadà del Reich. No té cap dret a vot en els afets polítics, no pot ocupar càrrecs públics. Els funcionaris jueus quedaran jubilats el 31 de desembre de 1935. Sí. O aquest altre del 73. Tot això ho saps, però quan veus la contundència de les lleis, aquesta fredor mateixa de la llei i aquesta poca vergonya, diríem ara, eh, o sense aquesta nuesa, aquesta crueltat eh, freda, eh, realment és, penso que és molt, molt impactant. O aquesta altra, n'hi ha moltes, eh, jo n'he triat, triat alguns. Diu... Eh, Reclament sobre el pagament d'una multa d'expiació per part dels jueus súbdits alemanys, 12 de novembre de 1938. L'actitud hostil dels jueus envers el poble i el reig alemany, ja que ni tan sols dubten davant el crim covard, eh, demana una resistència determinada i una dura expiació. Així doncs, fonamentat en el decret del 18 d'octubre del 36 per a l'execució del pla quadrianal, ordena el següent. La totalitat dels jueus subdits alemans pagaran una contribució de 1.000 milions de reis al rei alemany. Bé, ja veieu, això a mi realment penso que... Ostres, és molt... O aquest altra ordre eh? del 20 de setembre del 39. Els jueus no poden posseir aparells de ràdio. O sigui, no tenen ni accés a la informació. D'aquesta manera són més vulnerables. Bé, eh, aquestes lleis aquests documents d'època ens, ens donen el context ens contextualitzen una realitat que de vegades a les cartes no pot arribar a ser dita eh? vull dir, a vegades a les cartes han de fer servir eh, subterfugis eh? perquè naturalment totes les cartes estan sotmeses a censura però les lleis no estaven cap gent sotmeses a censura vull dir, estaven negre, eh, perdó, blanc sobre negre a l'invers, eh? negre sobre blanc. I per tant, és una realitat que en les cartes apena es queda insinuada. Naturalment, ella llavors ho explica i ho acota. Un altre aspecte que penso que vull remarcar del llibre és el vincle entre allò col·lectiu, la història, i allò concret, personal, que és la gent que pateix aquesta història i que permet veure llibres com, el, com aquest, de la Dori eh, com la història es concreta directament de, de damunt de la vida dels individus eh? Eh, eh, quan fem la història els historiadors tendim per professió, per dir-ho una nena a una certa posició de fredor de distanciament eh? i per tant doncs, pots dir tants milers de morts i tant tranquil no? I, o tal mesura que es suposava doncs, un dany gravíssim per milers i milers de persones la història, per tant, té tendència a aquesta fredor, a aquestes dades també distanciades eh? però a de veure com això es concreta aquestes xifres anònimes en persones reals con les mesures que afecten a conjunts eh, i que són doncs, de, de repressió afecten els reprimits i com aquests ho expliquen realment eh, veus, per dir-ho d'alguna manera la vivència personal de la història això, les cartes, els dietaris ens ajuden molt i d'aquí les cartes aquestes tenen aquest gran interès i també aquestes històries més íntimes, més familiars que permeten veure com una tragèdia a nivell col·lectiu es concreta en la tragèdia d'una família i això ens ho fa més pròxims eh? però sobretot el llibre eh, La història de Dori Sotheimer Eh, em sembla una veritable metàfora i una concreció d'un procés molt més ampli que constitueix, entenc un exemple paradigmàtic del que és en si mateix la mateixa recerca històrica eh? la recerca sobretot quan és referida a un passat que ha estat amagat eh? allò d'un passat que ens han amagat de la cançó d'en Raimon doncs que en ella queda molt clar però que Eh, per dir-ho així, el, el, el cas concret ens serveix per veure aquesta dimensió general. Eh? Un cas concret ens serveix per veure una qüestió universal, eh, no tan sols perquè toca un tema de valor universal com l'intent d'extermini dels jueus a Europa, sinó mm, perquè exemplifica el que és la recerca històrica d'un passat desconegut. I penso que en aquest punt hi ha un clar paral·lelisme eh, en el cas de la Dori i el que seria també un cas col·lectiu, eh, en el cas català mateix, de descoberta d'un passat que ens afectava directament però que en realitat es desconeixia. Eh, eh, I es desconeixia perquè estava amagat. Eh, ella mateixa, a partir de les capses, pot reconstruir aquest passat i eh, la, la laboriositat que diu que ha necessitat i la lentitud per pair això i per poder-ho explicar a nivell col·lectiu també ens ha passat a l'hora d'explicar aquest extermini dels jueus a Europa i fins i tot per descobrir la nostra implicació col·lectiva en aquell acer eh? això ha estat una cosa lenta i laboriosa l'assumpció de la realitat dels camps d'extermini nazis ha estat una cosa de no fa pas tant d'anys eh? és una cosa relativament recent en la nostra història en el cas català i en el cas espanyol això ha arribat molt tard i a un nivell massiu molt i molt tard jo recordo de petit eh, que havia fet una mena de descoberta personal terrorífica, que era un llibre que es deia Deportació, bueno, en castellà era Deportació, però era un, per un llibre inicialment en francès, que era una iniciativa del, del Ministeri del Ministeri francès. Eh? I era, doncs, fotografies, era un llibre de fotografies dels camps exterminis nazis. Unes fotografies que no sé si les heu vistes mai, aquestes que són les primeres que ja són terrorífiques. Nosaltres érem petits, tenia un amic meu que es deia Miquel i teníem 10 o 11 anys i allò era com veure la... la, la el llibre dels horrors, no? perquè realment no pogués dormir després d'haver vist allò. Eh, i per, però, clar realment, això, i mirant nosaltres mateix els llibres, feia en secret. Eh, és una cosa d'amagat, que el seu pare tenia, que el seu pare doncs, ja començava a estar assabentat d'aquestes qüestions, i que nosaltres doncs, miràvem d'amagat. I, per tant, aquesta no, era, eh, no feia part d'un procés públic, Eh, de denúncia, ni d'una de, actuació pedagògica doncs, de coneixement general d'aquesta història. També el meu pare, que havia estat exiliat, era un exiliat republicà, havia estat a França, va estar 20 anys a Toulouse exiliat, eh, quan, i que explicava coses, també explicava això que en els llueus se'ls naven emportant de les cases a França, i que era sistemàtic, i que tothom es quedava mort i que, evidentment, quan se'ls enduien, no sabien pas on anaven, però segur que no anaven a cap lloc eh, per, per estar-s'hi bé. Eh, de fet, el gran desvetllament col·lectiu a Catalunya i a l'estat espanyol de, de la Shoah és eh, la sèrie Holocaust. Molt de vosaltres la recordareu. Però estem parlant, estem parlant del final del franquisme, ja. Dels anys 70 avançats. O imagineu-vos quan Europa això es comença a conèixer a partir del 45, diguem, Europa de, de, de, que surt de la Segona Guerra Mundial, en aquí tarda bueno, 30 anys, o més de, més de 30 anys. Per tant, és cert que, eh, esclar, sí que hi havia, i ja m'hi referiré, gent que sí i que ho havia viscut, hi havia catalans que havien estat en els camps nazis. Però tot això, a nivell col·lectiu, no se sabia. I per tant, Eh, a nivell col·lectiu un fet clau de pedagogia col·lectiva és la sèrie del és en els moments de la transició política quan s'obre una miqueta eh, la sortida al que era la dictadura eh? hi ha un intent de superació de la dictadura i en aquest sentit doncs, comencen a haver-hi tot de revelacions col·lectives eh? aquesta eh, era una una altra que molt vinculada a això va ser la descoberta doncs, que hi havia catalans als camps nazis Recordeu el llibre de la Montserrat Roig eh, eh, que realment comença a ser doncs, hi ha un que comença un llibre a explicar i a vincular un cas col·lectiu també. Els jueus ja es començaven a saber però que els republicans catalans i espanyols que havien estat als camps era una cosa absolutament desconeguda. La Montserrat Roig entrevistarà alguns. Un dels entrevistats per la Montserrat Roig és eh, Amat Piniella eh, que tenia una obra que l'havia publicat i l'havia publicat a Barcelona que es diu K. L. Reich que ell havia estat personalment en els camps nazis i explicava la seva experiència una experiència realment molt colpidora si l'heu llegit i l'autor aquest, Amar Pineda era un dels informants del llibre del Ro... de la Montserrat Roig per tant a part dels jueus també hi havia Calen republicans i espanyols que havien estat en els camps nazis i no sé, ningú no ens ho havia dit. Com ara mateix, una cosa que encara avui és molt desconeguda és l'intent d'exterminar els gitanos. Va ser terrible i és molt desconegut. En Ferran Torrent ha fet, darrerament, una novel·la eh, que té com a referent a això. Com era possible que col·lectivament ho descobríssim tan tard? I és que aquí viu un element molt clar, que era la natura del règim franquista. Eh, en Franco, evidentment puja el poder amb la conniveència amb els, com aliats, els nazis i els feixistes italians eh, i realment eh, per gruixir feia part del bloc. Aquest. tot i que a l'hora de, de la guerra no s'alinearà amb aquests sectors, sí que enviarà uns voluntaris la Brigada Azul eh, a combatre el bolxevisme eh, contra Rússia, però no acabarà de fer el pas i això li permet que un cop acabada la Segona Guerra Mundial pugui sobreviure políticament gràcies a la, gràcies a la situació de la Guerra Freda i que els aliats no ho voldran entrar en aquí com havien entrat a França o havien entrat a Itàlia, com s'esperava tothom al final del Sone Granol. Toom s'espera que els aliats arribaran i els aliats no arriben. I ell marcarà un cert distanciament amb els nazis, eh, Franco mateix, en aquesta nova conjuntura, però Franco sempre sempre sempre fins l'últim moment hi va haver un eh, antisemitisme oficial i general això va ser dir sempre recordeu allò de la conspiració en judeu-maçònica eh? i això va durar fins a la mort de Franco, fins als anys 70 i aquí tothom s'ho va passar i a més a més aquest antisemitisme era un punt de connexió amb el que era el nacionalcatolicisme eh? amb el catolicisme més carca eh? i penseu que molts de vosaltres per edat eh, era natural anar a matar jueus simbòlicament en les esglésies les matraques i tot això matar joves no ens semblava una cosa gaire greu no? eh, només els descreguts que no anaven a missa i tot això se n'escapaven eh, però la cosa tenia un èxit terrible això de poder fer xivarri i així doncs, i la mainada imagineu-vos quina concepció havia, havia d'haver-hi en relació als joves en general a la denúncia de la dictadura aquest element d'antisemitisme també va ser molt emminorat, eh? no era vist com un dels grans ideuges contra el franquisme i va mantenir-se un cert antisemitisme en l'ambient. Naturalment comença la cosa a canviar amb eh? el procés d'esevolació del franquisme i... També cada vegada més, a homologar-se, diem amb una Europa que havia patit això, eh, realment comencen a sortir moltes coses. Jo penso que hi ha una aportació substantiva per conèixer tota la qüestió doncs, de, de, de l'extermini nazi, una altra obra, un altre llibre que és fonamental que és el de la Meràngel Anglada, el viu d'Auschwitz. Això popularitzarà moltíssim, moltíssim, al menys a Catalunya, hi havia hagut un intent de fer una pel·lícula que això no sé com va quedar al final que havia de fer eh, també amb un guió d'en de Semprunt que havia estat en camps nazis també i eh, això va quedar doncs, una mica emparat i van començar a haver-hi, a part d'aquestes iniciatives d'artistes, d'escriptors de gent sensible, una institucionalització com la Miquel de Mauthausen eh, que van començar doncs, a popularitzar o ara el Triangle Blau que han anat popularitzant, portant gent eh, l'aneu català en francès boix amb les fotografies també que són molt impactants eh, realment s'han anat fent eh, i ara assistim eh, també els darrers anys hi ha hagut una nova onada de conscienciació a nivell europeu eh, a causa precisament d'un factor molt preocupant que és l'emergència de partits filonazis o nazis d'extrema dreta a Europa eh? i això doncs, ha fet disparar moltes alertes és una realitat que no para de créixer, encara fa poc George Steiner, amb en una entrevista que li van fer a un diari, és un dels intel·lectuals europeus, americans més importants eh, advertia d'això, que, <coughs> que encara estan perseguint els jueus a Europa i això no ha de davallat encara és a Hongria, parlava de casos d'antisemitisme, etc, per tant, aquest tema no és un tema resolt tot allò que no es defensi en drets es pot perdre per tant, què cal fer? doncs, a part de les mesures polítiques, penso que les mesures, com fa la Dori de pedagogia i d'explicació pel·lícules, llibres, conferències realment són el remei eh, clau per poder combatre això, i en aquest sentit doncs, el llibre de la Dori, com deia abans en Toni, eh, realment és molt i molt recomanable. No m'estic més i passo la paraula a ella que té molt a explicar. Gràcies per la vostra atenció. Bé, bueno, gràcies Enric eh, perquè has creat un marc històric realment eh, molt ben enmarcat eh, i bueno, em fa molt, moltíssima il·lusió estar aquí entre altres coses perquè tinc els meus nebots aquí demà i amb una amiga que des del col·legi, i des de Santa Elisabet, que no ens havíem vist, o sigui que benvinguts a tots i moltes gràcies. Bueno, fa pocs dies es van complir els 70 anys de que les tropes russes van entrar a Auschwitz. Van alliberar unes 7.000 persones que com fantasmes deambulaven perduts en l'abisme. El món va començar a conèixer el més gran genocidi perpetrat en la història, humanitat contra humanitat. M'agradaria llegir unes frases que he trobat aquests dies en un llibre que vaig comprar al llat d'Esquem, al Museu de l'Holocaust, a Jerusalem, d'un manifest escrit per als supervivents de l'Holocaust. Diu-lo següent. Nosaltres, els que la dignitat humana va ser destruïda fins a esdevenir cendres, i en nom d'aquells que van ser brutalment humiliats abans de ser executats, cridem a tothom a unir-se al voltant dels valors humans i de la igualtat davant els homes, sense distinció de religió, de raça, de nacionalitat, de posició social o de sexe. El despotisme, la violència política, així com la cruel explotació econòmica, destrueixen la dignitat humana dels individus. No han de ser tolerats, i el món civilitzat ha de combatre'ls i eliminar-los. Deixem que la sentència del savi Hillel surti avui del llac d'Esquem cap al món sencer. El que és odiós per a tu, no ho facis a l'altre. Aquest és realment l'espirit que a mi em porta últimament a donar aquestes xerrades. Perquè l'holocaust no és un tema que pertany als jueus, és un tema que pertany a la humanitat. Van morir aproximadament 9 milions de persones. 6 milions de jueus i 3 milions de civils. Homes, dones, nens, gitanos, catòlics, demòcrates, comunistes, minusvàlids, homosexuals, republicans espanyols, testimonis de joa i tots aquells que no anaven i entraven a la màquina del Nacional Socialisme de Hitler. <coughs> dit tot això, em presento. Ja m'han dit, em Eh, soc farmacèutica, eh, vaig estudiar a les monges catòliques alemanes i després a la Universitat de Barcelona, a la Universitat de Barcelona vaig fer farmàcia i òptica. Eh, la segona guerra mundial ja s'havia acabat quan jo vaig néixer. Soc catòlica. Els meus pares em van, ai, els meus pares em van comunicar a l'origen jueu de la nostra família quan jo tenia 18 anys. Quan va morir la meva mare, a l'any 2002, vaig trobar unes caixes amb una documentació que em van impactar. D'octubre a desembre del 2002, quan estava encara en plena època professional, em quedava les mitjans a llegir i llegir. No podia creure el que anava trobant i eh, trobava cartes amb les respostes totes arxivades. La veritat és que allò va ser tan fort per mi que inclús vaig segejar les caixes fins que em pogués realment dedicar-me a elles. I així ho vaig fer. A l'any 2010 vaig començar. Vaig posar a estudiar història per contextualitzar les cartes i els documents amb tot el que anava trobant. La realitat supera la més gran de les ficcions que un es pot imaginar. Quan comences a entendre el que va ser el nacionalsocialisme de Hitler, t'adones de la dimensió de la immoralitat, de la brutalitat i de la corrupció. La guerra anava per una banda, el genocidi per una altra. L'holocaust ens afecta tots i tota Europa té la seva part de responsabilitat aquests són els protagonistes de la família i els protagonistes principals del llibre els meus avis paterns, Max i Rosa els meus avis materns, Lina i Eduard els meus pares que estan al mig la germana del meu pare, d'Orel i el germà de la meva mare, en Julius la família... comença amb la família del meu pare per part del meu pare existia una forta vinculació amb la ciutat de Barcelona. El meu avi, Max, era propietari d'una fàbrica de porcelana a Sant Nuremberg. La fàbrica és d'ell aleman i entre els articles que fabricaven estaven les cares de porcelana de les nines. Aquests són els avis materns. Degut a això, el meu avi Max eh, bueno, va muntar una filial aquí a Barcelona veient que la fabricació d'aquestes cares de porcelana eren molt més barates que a Alemanya. Eh, degut a això, doncs, viatjava freqüentment a Barcelona. L'Eman exportava a, també a països de parla castellana com Argentina, Mèxic i Cuba. L'empresa es va fer gran i, degut a la importància de l'exportació, el meu avi el van anomenar cònsul Alemanya-Cuba això era el 1926 fa poc temps em vaig enterar de que la fàbrica Lehman encara existeix està al carrer Consell de Cent 159 és un dels edificis industrials recuperats de la ciutat de Barcelona i encara es veu la ximenella de la fàbrica l'Alemanya del 1929 va patir com tota Europa la crisi mundial a Alemanya va arribar a tindre 6 milions de parats el partit demagògic Magòg Nacional Socialistes va aprofitar d'aquesta crisi per anar-se fiançant. Segons ell, la culpa de tots els mals la tenien els liberals, els comunistes i els jueus. Un partit declaradament antisemita, on una de les seves metes era imposar, no el que els deien, la raça ària. Al meu avi va tindre claríssim que aquell ambient no era l'adequat per als seus fills i ja al 1929 els va enviar a Barcelona. Curt el meu pare i la seva germana Dori es van instal·lar al Carrebalmes. Curt el meu pare s'ocupava de la fàbrica Alehman i Doril va trobar feina en una fàbrica productora cinematogràfica que es deia el fea. aquests podríem fer la pell. Els dos parlàvem perfectament en castellà. La meva meàvia paterna era de Praga. Els seus pares tenien una fàbrica tèxtil i van tindre nou fills, dos nois i set noies. Els dos nois es van traslladar a viure a Viena, però les germanes totes vivien a Praga, excepte la meva àvia, que al casar-se es va traslladar a Nuremberg. Hi havia una vinculació molt forta de l'àvia amb les seves germanes i la anava a veure sovint. La meva mare, Rossell, va néixer a Freiburg a la Selva Negra. Els seus pares tenien un magatzem de distribució de matèries primes. Rossell tenia un germà, deu anys més jove, Julius, i la família de l'àvia Lina, a Freiburg, era una família nombrosa de ses germans. De la família de l'avi matern no sabia res fa un mes, més o menys, uh -huh. però la veritat és que tot això que he vist ara és com una pel·lícula a temps real i a través de la presentació de Buenos Aires em va escriure un senyor que, era, que resultava que era del poble o de Sulzburg, de la mateixa ciutat petita, del meu avi Eduard. Eh, a través d'ell, que estava en contacte amb historiadors, doncs fa, menys de, fa dues setmanes aproximadament em va enviar a l'arbre genealògic que em faltava de l'avi Eduard. Hitler va arribar al poder al 1933 com minoritari i amb l'ajuda de coalicions. Una vegada al poder va començar a imposar la seva doctrina antisemítica i feixista. A l'abril de 1933, que és el que has llegit abans, va fer el primer boicot contra els negocis jueus. El centre polític del partit estava a Nuremberg, a la ciutat on vivia el meu avi Max. L'estadi on es feien les grans manifestacions estava prop de casa dels avis. Un any després, el 1934, Hitler va ordenar una depuració dintre del seu partit. 200 afusellaments, totes les veus contràries a les seves doctrines. Això va marcar a l'inici de la política nacionalsocialista. Aquesta nit es va conèixer com la nit dels gabinets llargs. La dictadura prenia forma. La família va començar a patir la discriminació de la resta de la població, dels amics no jueus, del veïnat... Curt, el meu pare i la seva germana ja estaven a Barcelona. Mentrestant, la mare, a Freiburg, treballava amb un advocat a la Cancilleria des de 1930. A l'agost de 1933 la van acomiadar per la seva condició de jueva i va ser quan els seus pares es van decidir a enviar-la fora. Tenia 21 anys. Els avis van considerar que el germà de la meva mare, en Júlio, era massa petit encara, perquè tenia 10 anys menys, 11 anys per vindre aquí a Espanya Rossell va fer diverses amigues i entre elles adora, -la, la germana del meu pare va ser ella que els va presentar Kurt i Rossell es van enamorar i van començar el seu projecte de parella en una Espanya republicana convulsa però laica Rossell va trobar feina com secretària d'exportació a CEPO suposo que algú sí. de vosaltres ho recordarà sí, sí, sí, uns grans magatzems que estaven a les Rambles okay. La Parella, junt amb la Dorel, tenien un grup d'amics integrats a Barcelona. El 15 de setembre de 1935, Hitler va treure el decret que va acotallar ja a la comunitat jueva. Va ser el decret de la ciutadania del Reich. En aquest decret, cap jueu podia seguir continuar, continuar sent eh, ciutadà del Reich, i tots tenien que deixar les seves professions: metges, advocats, arquitectes, s'ho havien que deixar tot el 31 de desembre de 1935. Això tenia una doble vertent, perquè els que ocupaven aquests llocs evidentment era gent que es tenia d'afiliar al partit. El meu avi, amb aquesta... Bé, després van crear la llei de la puresa de sang. Aquesta llei de la puresa de sang encara és més diria jo perquè aquí, eh, amb aquesta llei volien dir la intoxicació de judaïsme que tenia la persona o sigui, si tenia un, dos tres o quatre avis jueus doncs eren el 25, el 50, el 75 o el 100% d'intoxicació dintre de la teva sang de judaïsme el meu avi cònsul, amb aquestes lleis va tindre que dimitir el 31 de desembre de 1910 35. La veritat és que a mi aquest, aquest document que jo vaig trobar em va impactar moltíssim, que vaig pensar en el meu avi en aquell moment, un home que havia eh, fet una empresa, que havia aconseguit una xarxa d'exportació importantíssima, que degut a aquella exportació que donava, amb uns beneficis, amb el seu país, doncs l'escollien per representar el seu país. O sigui, que per el fet de dir "Sóc jueu, tinguis que deixar tot, mentre, eh, en casa nostra, la situació política s'estava complicant, la crisi econòmica i un desordre ciutadà. Els militars es van aixecar amb Franco al cap i el juliol va estallar la guerra civil. Hitler i Mussolini van ajudar Franco. Sense l'ajuda d'ells, difícilment Franco hagués guanyat la guerra civil. Veient això, Dorel, la germana del meu pare, va marxar a Palestina, on ja estava la germana de l'avi Max, la seva tia, vídua que l'acollia amb els braços oberts a casa seva. Els meus pares estaven sols, es van quedar sols i es van casar el 31 de desembre de 1936. Sols, sense cap familiar, va poder assistir a la boda. Les fronteres ja estaven tancades. El meu pare ja tenia la nacionalitat espanyola des de 1933, amb la qual la meva mare ja per matrimoni era immediatament adquirir la nacionalitat espanyola. Al 1937, Hitler i Mussolini van començar a fer les proves de la seva aviació bombardejant diferents poblacions espanyoles a mans de republicans per ajudar Franco. Entre les ciutats bombardejades estava en Guernica, avui he sàpigut que també Figueres va ser bombardejada, Reus, Barcelona i moltes altres ciutats, amb una quantitat important de morts de civils. Al 1938, un altre decret obliga a la l'alienització de les empreses juegues. Això volia dir que totes les empreses de capital jueu es tenien que traspassar a mans àries. Si no es feia, es tenien que tancar. Donaven de marge fins a l'1 de gener de 1939. Vaig trobar l'escriptura de la venda de l'empresa amb per un preu ridícul. Tot es feia, de més, emparat amb una legalitat creada per ells, o sigui, aquesta, això és un acte notarial eh, amb dos procuradors, eh, o sigui, era tot creat dintre d'un marc legal. Tot era legal, però tot era una farsa. En març de 1938, Hitler entra a Àustria i va anexionar l'Alemanya. Després de l'annexió d'Àustria, el segon objectiu era la recuperació dels sudetes, el territori que estava per sobre de la República Txeca que havien perdut durant la Primera Guerra Mundial. Hi havia molts alemanys visquent amb aquesta zona dels sudetes i a l'octubre de 1938 tornen a ser territori alemany i Hitler se com a defensor d'aquests alemanys de la Txecoslovàquia. Surt un nou decret canviant el nom dels jueus. Als homes, després del seu primer nom, els hi posaven el nom d'Israel i a les dones el nom de Sara. Jo vaig trobar primer el passaport aquest de la dreta on posa Max Israel i recordo que vaig comentar al, al meu maïta, al tio Pepet, i vaig comentar, ostres, jo no sabia que el meu avi es deia ah, Israel, no tenia ni idea. I realment quan vaig veure la Jota ja vaig pensar que jo no era gens normal i... El meu avi havia arxivat els dos passaports junts amb el primer si us fixeu posa her Max Sonheimer senyor Max Sonheimer amb el segon deixa de ser senyor ja no el her ja no posa posa Max posa l'Israel amb la j perquè no n'hi hagi confusió amb la que us aquí al mig i a més amb algú que a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè Treure aquest passaport, si us fixeu aquí amb la numeració, que posa 40, es va ser tret a l'any 40, que era dificilíssim que un alemany jueu pogués obtindre un passaport. I és que té el número 3. El passaport de l'àvia és el mateix. El passaport de l'àvia és Rosa Sara, amb el número 4, amb la Jota, i abans era Frau, senyora Rosa Sondheimer, nacida a Vinternitz, i aquí ja, ja deixa de ser senyora i ja amb la Sara al mig bueno, el creador a més hi han coses molt curioses i això ho vaig conèixer fa pocs dies el creador d'aquesta aberració que per mi és una aberració marcar les persones d'aquesta manera va ser un senyor que es deia Hans Glocker, ho podeu mirar a través del Google i us quedareu sorpresos perquè era un advocat jutge, catòlic, que va ajudar l'ascens de Hitler a l'any 1933, coautor de les famoses lleis que hem vist abans de la llei de Nuremberg i de la protecció de la sang, però el que sorprèn més és que quan va acabar la Segona Guerra Mundial durant 25 anys va ser assessor, la mà, directa, la mà d'reta de Konrad Atenauer al govern alemany. La nit del 9 al 10 de desembre hi va haver un esclat de violència contra els jueus a totes les ciutats alemanyes i austríaques provocada per les camises pardes, dels neonazis. En realitat, el ministre de Propaganda Alemany, Joseph Guell, ho havia urbanitzat acuradament. En dos dies, més de 250 sinagogues van ser cremades, més de 7.000 comerços de jueus van ser destrossats i saquejats, dotzenes de jueus van ser assassinats, i moltes ja jueves van ser saquejades mentre la policia i les brigades de bombers es mantenien al marge aquesta nit es va conèixer amb el nom de Kristallnacht la nit dels vidres trencats degut als, als vidres destrossats a les 4 de la matinada van entrar a casa dels meus avis i jo intento reproduir l'escena intento pensar en el meu avi que tenia 62 anys i en la meva àvia que tenia 57 vas treure a la porta entren tres individus o quatre individus vestits amb aquelles camises pardes amb les porres destruint tot el que trobàvem per davant. La L'àvia, la, la meva àvia rossa, va patir el primer seu infart, li va ser molt difícil recuperar-se d'aquella nit i amb una carta posterior el meu avi va escriure al meu pare i li deia això és el principi de no sabem quin final. El govern alemany, de més, va culpar a la comunitat jueva i els hi va incautar el 25% del patrimoni per reparar els desperfectes eh, de les ciutats. Totes, a més, totes les destrosses que es feien a les llars, eh, les assegurances que tenien, eh, els hi van impedir, els hi van prohibir de retornar els diners. Ho tenien que retornar al govern directament. La intenció de sortir del país per part dels avis, dels quatre, era claríssima. Però on? Els països tenien cupons d'entrada i no era fàcil obtindre un missat. Espanya estava en plena guerra civil. Obtindre els passaports era una tasca quasi impossible. I comprar bitllets d'avió o tren, no mateix. El 26 de gener de 1939, les tropes franquistes van arribar a Barcelona. Comença l'èxode de milers de refugiats republicans a França. Al 10 de febrer, les tropes franquistes van arribar a la frontera controlant els Pirineus nombrosos republicans són reclosos en camps de concentració Al març de 1939 les tropes alemanyes invaeixen aquesta, perdoneu, aquesta és la carta que jo vaig trobar de l'avi quan després d'acabar la segona guerra Mundial va fer la reclamació dels vents destrossats a la Kristallnacht a la nit dels litres trencats jo la veritat és que trobar aquesta carta per mi va ser com, com una bufetada Eh, on posava així va passar també al meu domicili, a l'arranc Estrasse 13, en Nuremberg, a les 4 de la matinada. Bueno, comentàvem que el març de mil, 15 de març de 1939, Hitler entra a Praga. La família de Praga va quedar ja absolutament agafada dintre eh, del règim nacional socialista de Hitler. Les, part, les cartes de Praga venien amb consultes sobre la possibilitat de vindre a Espanya, el que era impossible. A L'1 d'abril de 1939 es dona per fi acabada la guerra civil espanyola. Franco és el caudillo d'Espanya. Els meus pares es troben en un país feixista on estat i religió és una sola cosa aquest era l'ambient que es respirava en un... no està aquí. bueno es respirava un ambient absolutament eh, la Gestapo estava a Barcelona eh, van tindre dos citacions per anar eh, al consulat alemany i el meu pare sabia exactament que gent que havia anat al Consolat després acompanyats per la policia espanyola els deixaven a la frontera i els donaven als francesos amb la qual cosa eh... el mes d'agost poc després d'això, bueno, el juny a l'abril de 1939, el Július, el germà de la meva mare, aconsegueix marxar a Amèrica. La meva àvia, l'Ina, escriu amb una carta la satisfacció de veure que podia fugir, però amb la tristesa de veure que tota la família ja estava trencada. No es van veure mai més. Al mes d'agost, poc després, els meus pares... No, aquí, a l'abril de 1939, els jueus els van treure de casa seva. Eh, anaven agrupant a les ciutats amb guetos i eh, aquesta és la carta que jo vaig trobar eh, que, de l'avi Max que li va tindre que donar a l'oficial de la CSS posant eh, el, que, el que podia col·locar dintre d'aquella maleta i torno a posar-me les sabates del meu avi pensant Déu meu, un home cònsul diplomàtic eh, que veus que t'han tret tot que, que, que, tot, que et treuen de casa teva i que pots portar-te una maleteta de mà. A l'1 de setembre de 1939 comença la Segona Guerra Mundial. Els alemanys invaeixen Polònia. Comencen els sis anys més durs a eh, que ha conegut la història i el genocidi més gran que ha conegut la història Durant el, el, la màquina de l'exèrcit la, la Wehrmacht eh, anava inveint tota Europa i a l'abril i maig de 1940 Hitler ocupa Dinamarca, Noruega, Holanda Luxemburg i, Fran i França el territori francès es divideix en dues parts la zona ocupada per als alemanys i la zona no ocupada a la zona no ocupada es constitueix el govern de Vichy el president era el mariscal patent col·laborador dels nazis Itàlia entra en guerra a favor d'Alemanya i a Versòvia es crea el famós gueto <coughs> els meus avis per fi obtenen el visat per poder entrar a Cuba i els passaports degradants que abans us ensenyat almenys semblava que venia una bona notícia però el que no sabien ni coneixien és que pocs dies abans a Mussolini Mussolini havia bombardejat la ciutat de Tel Aviv on vivia la Dorel això va ser el 9 de setembre de 1940 i en aquest bombardeig van morir, morir la germana del meu pare la filla dels meus avis i la germana del meu avi aquest era el telegrama que vaig trobar on eh, comunicaven al meu pare l'amor de la Dorel i de la seva tia. El 23 d’octubre de 1940, lObergruppen Feer de la Selva Negra compleix ordres. Tota la població jueva de la Selva Negra té que ser deportada a la França de Vichy. 9.000 persones a les quals els hi van donar unes 4 hores de temps per abandonar les seves cases i fer-se una maleta de 50 quilos. Al mateix dia, Franco, s'entrevistava amb Hitler a Endaia. Vaig trobar una carpeta que posava a Freiburg i realment aquesta carpeta és la que em va donar força a explicar la història. Jo no sabia ni com es deien els meus avis materns. Mai s'havia parlat a casa d'ells. Des del 23 d'octubre de 1940, durant dos anys els meus avis van patir un infern. Durant dos anys els meus pares van lluitar per portar-los a Barcelona. El franquisme ho va impedir encara que eren pares d'uns espanyols. No els van deixar passar la frontera, excusa rere excusa, però l'aliança entre Franco i Hitler era evident. A l'octubre de 1940, els avis els van portar a un camp de concentració miserable, que és d'iogurts, abans havien estat aquí tots els republicans espanyols, a 30 quilòmetres dels Pirineus. Després els van traslladar a Recebedú i a Marsella al camp de l'Emil per portar-los després a Auschwitz, per portar-los després a la mort. El primer que vaig trobar a la carpeta va ser el telegrama que van enviar demanant roba calenta, pantufles, sabates i la veritat és que encara se'm posa la pell de gallina. A la carpeta de Freiburg hi havia unes 300 cartes d'aquests dos anys, dos anys d'infern, però amb l'esperança d'anar amb la seva filla a Barcelona. Tenien la llibertat d'escriure, amb censura però podien escriure. Penso que era l'única llibertat que els havien deixat, mantindre fam, fred i una manca total de condicions higièniques, però sobretot una manca total de dignitat. <coughs> els avis paterns havien aconseguit el visat per anar Cuba i per fi, al desembre de 1940, des de Bilbao, amb el buque marquès de Comillas van poguer marxar a Cuba els mals pares els van acomiadar a Bilbao van anar a Bilbao amb ells un mes abans un altre decret havia sortit sense que ho sapigués que quan va arribar a Cuba es va trobar amb la sorpresa de que ja no era alemany era apàtrida els van fer tots apàtrides no tenien lloc a on anar i això va durar fins a l'any 51 va acabar la guerra i fins a l'any 51 no els hi van tornar a la nacionalitat quan va tornar el meu avi, que després explicaré que va tornar a Espanya, aquest és el document que jo vaig trobar quan l'avi va entrar a Espanya com a pàtriga. Això era l'any 47 ja. Bueno, passaven els mesos i els avis materns, no, els meus pares no aconseguien el visat eh, perquè pogués entrar a Espanya. El cònsul Valentín Viaventalló denegava el visat i amb aquesta realitat Se'n van anar a la vall d'Aran per veure si els podien passar a través dels Pirineus, si els podien passar a través de Montgarri, a través de l'ES, això és l'ES. Aquí eren unes fotos de Montgarri. Després se'n van anar a Oceja, a la Cerdanya. Tenien anar allà un contacte que els tenien que passar a la mesona esteva fins a Oceja i allà tenien que atravesar els Pirineus. Tinc tots els contactes, els noms, els diners que van pagar però el que va passar no ho sé. jo suposo que l'avi també estava malalt, no podia pràcticament caminar, o sigui que fer aquestes caminates no tenia que ser fàcil. Des del punt de vista militar, Hitler invaeix Grècia i Iugoslàvia i comença la batalla amb Rússia. A Polònia i a Rússia es cometeixen, amb els Einsatzgruppen, assassinats massius de gent. Al desembre de 1941 Japó destrueix la flota americana per Harbor. Estats Units entra en guerra. Julius, el germà de la meva mare, es presenta com voluntari a l'exèrcit americà. Els nazis continuaven amb l'obsessió d'exterminar els jueus. Anaven perfeccionant el sistema de matar-los. Van comprovar que el gas ciclón, un insecticida molt fort, molt potent, que s'utilitzava per matar ponys, donava els resultats que volien. Matava les persones en un temps curts, en qüestió de minuts. Al mateix temps s'estaven construint a Polònia ja tots els camps d'extermini. Al gener de 1942, una petita població idílica al costat d'un llac, amb una vila, els, als mandataris, els 15 salts mandataris de la CCS van determinar el que es va anomenar la solució final. Es tenen que exterminar els 11 milions de jueus que hi ha al món. Comencen els transports als camps d'extermini. Entre els presos comencen els rumors. En una carta la meva àvia diu els que marxen a l'est no tornen, desapareixen. Al febrer de 1942 a sobre, va ser un any crític, la meva mare va caure malalta. Bé, la van diagnosticar un tumor que li van tindre a cooperar. El meu pare es va trobar front a tota la pantalla dels que tenia davant. Els avis materns als Pirineus, la dona malalta i la família de Praga, que eh, a l'any 42 van ser ja tots ells deportats amb un gueto que estava al costat de Praga, que es deia eh, Teresin. Després ho veurem. Les deportacions s'incrementaven, les cartes començaven a reflexar la immensa por. En una de les cartes la meva àvia diu, Déu vulgui que ens poguéssim quedar aquí. A Això ara ara em sembla un paradís. El 30 d'agost de 1942 arriba l última carta dels avis materns. <coughs> Comuniquen que estan a les llistes de transport. La carta és dramàtica. S'acomiaden dels pares agraint el que havien fet per ells. Demanen que no es preocupin més i els idion que amb l'ajuda de Déu algun dia es tornaran a veure. Què és el que devien pensar els meus pares? Jo em poso a la situació dels pares. I penso, els tenien a 30 quilòmetres de la frontera, dos anys, dos anys lluitant per portar-los. I el visat del cònsul de Marsella, el meu pare anava al, al, al Ministeri d'Assuntos Exterior tinc totes les cartes amb els abogats. Eh, sempre hi havia una excusa del cònsul de Marsella per no posar el tampó del visat. Fins a l'any 1960, eh, no es va comunicar, aquesta és la carta que van rebre els meus pares 1960, havien passat 15 anys des de que havia terminat la Segona Guerra Mundial que els hi van comunicar que realment els avis havien sigut deportats a Auschwitz jo després amb les investigacions posteriors vaig saber que eh, bueno, a tots els jueus que estaven a França els deportaven a Drancy i des de Drancy els agrupaven Uh, i des de Trenciera sortien aquells famosos trens que hem vist a tantes pel·lícules amb els vagons aquells tan horrorosos com, com si fossin reses allà dintre van sortir, bueno lo, vaig anar al centre de documentació del Museu de la Shoah de París i que això quedes impactat perquè dones els noms dels savis uh -huh. comencen informàticament a, txuc, i surt un llistat i van dir efectivament van sortir de Drancí el dia 7 de setembre de 1942 eh, van dos dies i dos nits era el trajecte sense alimentació sense aigua ficats dintre d'un vagó amb un, un cubell per les necessitats eh, i amb el comboi número 29 i 1.000 persones de les mil persones de fet l'entrada va entrar aquest tren, el convoi número 29, va entrar a Auschwitz el 9 de setembre de 1942. De les mil persones, 100 van morir durant el trajecte i 889 van anar directament a les càmeres de gas. Això va ser. I això era freqüentment el que anava passant, perquè creiem que molts anaven a Auschwitz i Quasi tots anaven a, a, a les càmeres de gas. A Auschwitz només entrava el 5% de la gent que arribava amb els, amb els trens. Ens bueno, situem una altra vegada a 1942. S'arribaven les cartes de Praga. Fins aquesta carta me la vaig trobar, de, trobar dintre de la carpeta de la família de Praga i estava tancada. La vaig obrir, estava la carta del meu pare i em va sorprendre el que posava al sobre i fora posava tornada a Barcelona, estava enviada al seu oncle Heinrich Kral, que era metge, Medicina General a Praga, però a la part de amb un Montsegell, al mig posava ausentes i amablement el carter havia escrit portats en el transport jueu. Això em va fer, també va ser com una bufetada, una bufetada, els havien... Tota la família va ser transportada a Teressin, amb aquest guete que us dit abans. 20 persones de la família. Els alemanys eh, l'anomenaven Teressinstat i era una petita ciutat amurallada eh, on estaven els camps d'extermini molt a prop. Des d'aquí eh, sortien els, els trens, els camps d'extermini, de si us fixeuen aquí en el mapa i veieu les creus eh, gamades, Eh, són pues tots els camps d'extermini que estaven a prop d'aquí <coughs> bueno, els alemanys van perdre, ah bueno, aquí entre tota la, entre tota la família de, de Praga eh, que aquí no tinc la foto entre tota la família de Praga eh, estava un nen que es diu Pavel Popper, un nen que tenia 8 anys aquest nen va entrar a Teresin amb 8 anys i el 1942 i el 1944, junts amb els seus pares i els seus avis, van ser deportats a Auschwitz i gasejats. Al el 1943 els alemanys perden la batalla de Stalingrado. Després, al maig, perden la batalla al nord d'Àfrica. Comença el desembarcament, el desembarcament dels aliats, primer per Sicília, el 1943 i després els americans van desembarcar a Normandia. La persecució, Per això, a pesar de les dificultats de la guerra que ja començava a tindre a Alemanya, la persecució als jueus continuava d'una forma exhaustiva i les càmeres de gas treballaven sense parar. Al maig de 1944, els alemanys invaeixen Hongria. Eh, la massacre que van fer a Hongria durant deu mesos va ser tremenda. A Hongria, de més, hi havia un 20% de població que era jueva pràcticament van morir tots excepte els que els diferents cònsuls el cònsul espanyol, l'Àngel Santbrief i dos o tres cònsuls més que ja veien com anava eh, les barbaritats que s'estaven fent es van dedicar a jugar cases al costat de les ambaixades i d'aquella forma a la gent eren les, les cases jugades per ambaixades era terreny de l'ambaixada i la gent que ficaven a dintre eh, en teoria tenien eh, protecció, eh, protecció diplomàtica. Eh, així s'es van salvar bastant, bastant una, uns milers de persones però eh, pràcticament el 90% de la població juïva d'Hongria va ser gasejada, va ser exterminada. <coughs> Bueno, un, a partir del juny de 1944, Julius, fa el desembarcament de Normandia al germà de la meva mare amb les tropes del general Patton. Va començar a entrar per terreny francès i a mesura que anaven, ell feia te, radiotelecomunicació, anava dient tot per morse, i quan van entrar a terreny alemany eh, es va trobar, son, van ser els primers americans que van entrar al camp d'extermini de Buchenwald. Ell portava dos anys buscant els pares. Havien desaparegut el 30 d'agost del 42. Quan va veure el que va veure a Wuhan, eh, es va donar compte de l'horror de lo que s'estava fent o del que s'havia fet. I li va escriure a la meva mare una carta en la que posava «No penso parlar ni escriure mai més en alemany». Per fi, al maig de 1945, acaba la Segona Guerra Mundial. Aquesta és la postal que va enviar el Július amb el fi de la Segona Guerra Mundial. Eh, Alemanya va perdre la guerra, Itàlia i Japó. Un any més tard, la meva àvia Cuba coneix la mort de les seves germanes a camps d'extermini i va patir el segon infart i va morir a la Habana. <coughs> Espero, eh, tinc un projecte d'anar aquest setembre-octubre a la Habana, a veure si ho aconsegueixo, per visitar la, to la tomba de l'àvia. Al 1951, allò que s'havia comentat abans, tornan la nacionalitat, no sé si està aquí, està en el següent. Tornen la nacionalitat als eh, alemanys. Aquesta és la carta que jo vaig trobar on tornaven la nacionalitat al Mewabi. Es va començar a fer un procés a Alemanya que es deia la Wiedergutmachung, que era la traducció literal és tornar-ho a fer bé una altra vegada. Era intentar tornar les restitucions dels que havien sobreviscut aquell, aquell horror. Però com tornaven les vides humanes, com tornaven la violència, la desgràcia, la humiliació, al eh, patiment, tot això és impossible eh, tornar-ho. Vaig trobar eh, les cartes de, després, que evidentment el, les cartes a partir del 42 van descendre d'una forma abismal perquè la família anava desapareixent. Ahir, com que la setmana que ve vaig a Auschwitz, eh, ahir vaig fer un llistat perquè vaig pensar que m'agradaria fer un petit homenatge per la, almenys per pels meus que, que van morir en allà, i vaig apuntar 36 a la llista. O sigui que ja està bé. Vaig trobar les carpetes del després, i aquí ve la meva admiració, perquè tot i l'horror que els hi va tocar patir, van saber tenir un després amb esperança un després sense rancor, enterrant el passat. La primera carta del després és un can a l'esperança. És de la cosina germana del meu pare de la família de Praga. Acabava de sortir del gueto de Teresi. Va ser una de les quatre, dels quatre supervivents de la família de Praga. I els hi vull llegir un tros d'aquesta meravellosa carta. Maig de 1945. Estimada família, aquesta és la meva primera carta on puc expressar els meus pensaments sense l'amenaça dels ulls dels sensors. No sé per on començar per descriure cadascuna de les coses que hem passat durant els últims anys. Cada carta, cada paquet que rebíem de vosaltres era una alè de calor dins de l'entorn en què estem vivint. T'estic escrivint amb la sensació que no sé si ens serà possible construir un pont entre el que aquí hem viscut i l'exterior, i no, afortunadament mai tindrem capacitat per comprendre l'horror, la por i l'enfonsament personal que hem experimentat durant els últims anys. Tenim l'enorme esperança de trobar alguns dels nostres familiars. Nosaltres estem vius de miracle. vem inclosos en les llistes de transport tres vegades i Michelle, el meu petit, fins i tot una quarta vegada. No pots imaginar-te el contrast entre la vida i la mort. Tenim un bon aspecte malgrat la nostra deficient nutrició. La meva filla treballava a la boaderia i el meu petit, Michel com noi de transport substituint a un cavall. No sabem quin serà el nostre futur. Cap dels nostres amics està en vida. No sabem a on anar. No sabem res. Però en algun lloc del món tornarà a sortir el sol. Podrem veure muntanyes, oceans, llibres, somriures, apartaments nets i potser <coughs> alguna esperança de començar amb una nova vida Margaret i els seus dos fills van anar de l'any 48 a l'any 50 perquè això va ser una altra història Europa no volia, els jueus que sortien dels camps de concentració eh, van anar a Cuba i des de Cuba eh, l'any 50 van poder obtindre el visat per poder anar a Boston on estan ara eh, situats on es van situar quan vaig decidir conèixer la veritat la primera visita que va fer va ser a la casa dels meus avis eh, paterns i materns, a Freiburg i a Nuremberg. I en aquí, aquesta és la casa de Nuremberg, i aquí a Freiburg em vaig trobar amb una sorpresa. Surto de la casa i eh, pensava que eren dos plaques metàl·liques de la llum i veig el nom a sobre, estava una altra placa amb el nom del besavi i veig el nom del meu avi, el nom de la meva àvia i el nom del Vesavi a on posava que aquelles persones havien viscut en allà i que havien estat arrencades d'aquella llar i portades a camps d'extermini. Això és un programa que va començar a fer a Alemanya cap a l'any 2000. A totes aquelles cases que tenen coneixement i que estan segurs que van arrencar persones d'aquelles llars, doncs, col·loquen plaques metàl·liques al carrer. Hi ha unes 45.000 plaques metàl·liques col·locades a Alemanya. I eh, aquest any van explicar que els nens a l'escola, el dia de la Kristallnacht, el dia del 9 al 10 de novembre, treuen els nens de les escoles per netejar aquestes plaques i intentar d'aquesta forma explicar la història. Bueno, després d'anar a aquestes ciutats va començar la rueda mundial <laughs> vaig anar a Tel Aviv aquí vivia el cosí del meu pare a Praga aquí també és per part de la família de l'àvia paterna que era de Praga i a través dels de Praga doncs em van, ells estaven en contacte amb uns que estaven a Boston i a Montreal a Buenos Aires és la família materna i aquest octubre he estat a, a a Nova York, on la família Sondheimer, tots aquests és part de la família Sondheimer i aquest és Mishel el petit nen que substituïa el cavall eh, que té 84 anys viu a Boston eh, està amb una força vital increïble eh, va ser enginyer eh, va tindre el, el títol de la MTI de la de universitat més famosa d ara es dedica a amb una fundació que, parla, que treballa sobre els genocidis, tot tipus de genocidis, en la veritat, encomiable, una persona encomiable. Bueno, jo m'agradaria acabar una mica la xerrada dient quina sensació tenim nosaltres amb els retrobaments. I realment, al meu curs de Montreal, eh, em va li vaig dir, digue'm què és el que ha sentit, i em va escriure una, unes frases que... Reflexen bé el que, el que sentim i en Nick em deia el següent, a, a, em deia, ha sigut a, a l'avió que em portava a Barcelona, em preguntava si un cosí segon d'Europa tindria alguna cosa en comú amb un parell llunyà del Canadà, tindrem alguna cosa en comú o tindrem una conversa de dues hores que acaba amb una encaçada de mans i una promesa, ens mantenim en contacte, que els dos sabem que serà difícil de mantenir, la introducció va ser la història familiar, però l'afecte, la calidesa, la generositat, la curiositat intel·lectual, la comprensió cultural, la visió del món tan similar va ser el nostre premi. Vem xarrar i xarrar, vem compartir emocions, vem compartir menjar. La breu visita va acabar amb una abraçada, no amb una encaixada de mans. Jo estic reconstruint la meva família després de gairebé 70 anys. Gràcies a tots per ser-hi. Sí, sí. sí, no? Si voleu, podem obrir un torn de, de preguntes eh, o d'intervencions de la gent que vulgui fer-li alguna pregunta, avui la teniu aquí, i val la pena aprofitar. Sí, Bé, gràcies per la intervenció, però ens queda, a part de tots els sentiments, ens queda el misteri d'aquestes maletes. Com s'han observat en el temps? O què ho han parat aquestes maletes? Bé, bueno, eren unes caixes on, on el meu pare... O sigui, eren, eren caixes perquè, com que es van traslladar de pis no freqüentment però durant, van estar al carrer més al carrer Muntaner després vam anar a a la Diagonal aquí n'hi en alguns que van conèixer els meus pares, els dos i van guardar aquella documentació a les caixes o sigui, el curiós és que és aquesta la documentació que estava guardada perquè des de l'any 60 no tinc cartes o sigui l'altre dia em van preguntar, bueno i de l'any 60 ai, a, a ara què? no, no hi ha res, van guardar lo que volien guardar o sigui, van guardar la història, van guardar realment el que va ser història una cosa que no ha explicat ella, perquè ha hagut d'explicar tantes coses la història mundial i sí, després sí. La, la família no, que els seus pares clar com és que poden estar-se aquí? és que és clar hi ha un capellà que els casa sí, i, que i que passen ja com catòlics Eh? hi ha un casament concertat un capellà que sabia casar-los perquè és clar més a més, la gent que es havia casat pel civil perquè s'havien casat pel civil durant, abans de, del Franco no en van reconèixer cap i per tant, doncs, en aquest cas això van poder se per dir-ho així, camuflar van canviar els noms van... a l'agost del 39 nou doncs, van trobar el pare Àngel Rovira realment que m'encantaria pobrere mai ja no deu viure sí, és clar, clar. És que és... eh, però, però m'encanaria haveguer-lo pogut donar les gràcies no? almenys, doncs, els va batejar i els va casar el mateix dia a la parròquia de la Bona Nova. Amb una altra presentació tinc la si voleu l'enseny tin la, la partida de. de davat de bautisme i, i de matrimoni. A era sobretot connectat molt zona, la gent no ha com tapar, com havia treballat molt en 4 3 anys i està els seus companys com nois de 30, 35 anys fins fa molt, molt, poc relativament com si no volgéssin parlar de la situació ni del tema. Ara es comença, bueno, però ha sigut molt de temps que la gent com si no nés amb ells, tot això i a, a mi em va sobtar molt, com ho explicava la meva filla, gent que havia conegut un enginyers de 30, 35 anys, i que al veure que jo li havia regalat molts de llibres de Jocacer, d'en Carter, de, de, de, de l'Anglada, i llavors els hi i ja diu, la teu mare que té com una fixació amb, el, amb Auschwitz, conec Auschwitz, jo conec, que té una... i diu, no, és es que li agrada molt llegir, té molts de llibres, diu, m'ha portat aquests aquí, on perquè jo llegeixi. I aquests nois, eh, no sé, no sé a l'escola com deu anar, però, es va quedar com molt parada jo ara ja penso, bueno, no ho sé com està l'ensenyament allà no, ara Alemanya, Alemanya la veritat és que han fet un esforç enorme tota Europa tant Alemanya com França després del 45 va existir una amnèsia total a la societat europea estaven els russos, el muro de Berlín eh... Hi havia 5 milions d'afiliats al partit nazi. Va acabar la guerra i els, els nazis van, van anar a casa seva. El que era mestre va continuar fent de mestre, el que era abogat va continuar fent d'abogat i, i cada uva va anar a casa seva. Aquella gent que a, a les víctimes no tenien on anar, que la carta que aquesta de la Margarit és que és el real, no tenia on anar. I aquella gent, en canvi, el, però què podien contar? Aquella gent que... Eh, la meva pregunta és, però que no serveix per res, eh, realment es van donar adonar de l'error que van fer? Van ser conscients? van ser No ho sé, jo penso que van buscar justificacions, segur, aquella societat. El que passa que els fills, després a les escoles es va començar, a l'any 80 i l'any 90 es va començar a parlar de tot això, sobretot com va caure el mur de Berlín. Llavors els fills sí que preguntaven als pares, tu què vas fer durant la guerra? Tu què vas fer durant la guerra? però, ostres, si sí, sí, hi havien 5 milions d'afiliats al partit nas la conspiració del silenci, conspiració del silenci ho explica molt bé no? el fiscal que viu exactament no? doncs, esclar, queda esperat com tota aquesta gent doncs, feia la vida normal feia la vida normal, però, això és el que va ser penseu, aquella, això, penseu això és que, és que amb el tema del franquisme aquí passa el mateix I el mateix eh? Que a Catalunya no tant perquè hi ha hagut doncs, un memorial hi han hagut unes accions mm -hmm. però és que us quedaríeu morts gent que amb molts indrets de l'estat espanyol que no en saben res Res del franquisme i de l'exili per exemple, l'exili com que l'exili és com algú que va agafar les maletes i se'n va anar a fora perquè no li agradava un franco i ja està però tants i morts com la gent podia dir i què està passant sí. al nostre país justament quan hi ha un I, trauma d'aquests passen aquestes coses i eh? França no. va ser una col·laboradora activa eh, de la segona guerra mundial va ser un país absolutament col·laborador dels nazis tota Europa va, va fallar tota Europa i aquella bon. generació jo penso que fins que aquella generació no es va acabar o queda algú però mm. ben pocs deuen acabar hi ha hagut,guem-ne eh, per, per reviure-ho més que pensar l'emergència dels partits nazis una altra vegada esclar, perquè podies dir, bé, oblidem i ja està, i oblidem i tothom oblida i no passa mai res però quan tu veus que t'haurà a venir tot una altra vegada si tu no has fet pedagogia d'allò te tornarà a venir és que la història és així vull dir, si tu no, eh, no ho expliques repetiràs el mateix error vull dir, és claríssim o que hi ha gent que un eh? sí. això és que jo em va sorprendre el, el meu gendre gran, que té 51 anys ell que, que no, aquí em van parlar mai de res mai i sí, va sí, sí. néixer el 63 com la meva filla, són iguals que que m'ha regalat el llibre i a vegades em va ell i he comentat és que nosaltres no ens van dir mai res mai ahora tiene 50 años no, va a ser una sociedad amnésica am, am... La Roca, millones... ¿Puedo hablar algo muy pequeño? hay una cosa que yo siempre he hecho en falta ¿vale? yo soy de Uruguay a nosotros la guerra nos vino cojones el país vendía a Europa nosotros somos un país ganadero fue la época en que más dinero tenía Uruguay ¿vale? y los países que entre comillas éramos neutrales pero nos servimos de la guerra también tenemos nuestra parte de la culpa, y yo veo que a esos, a los países como el mío, no se nos reprocha el haber servido de la guerra, ¿me explico? Y también también tenemos que hacer mi culpa y decir, vale, una parte de esto también me toca a mí. Y eso yo veo que no lo, como es políticamente mejor dejarlo así, ¿sabes? Y la gente no se da cuenta que Sudamérica también tuvo lo suyo no, no, seguro bueno, hay muchas, hay muchas teorías yo ahora, como estoy muy metida en el, en el tema y leo devoro libros eh, a mí es algo que me habían lo dejo aquí cada uno eh, es algo que me habían comentado que me dijeron, Hitler no se suicidó esto me lo habían comentado sí, es siempre Hitler, sí, es Hitler eh, eh, se vio un avión que salía de la puerta de Brandenburgo el día del 30 de abril del del 45 y Hitler no soy suicidado. bueno ahora que estaba en Buenos Aires compré un libro que pone tras los pasos de Hitler donde está toda la documentación de que Hitler salió a través de, de una avioneta, llegó a Hamburgo Hamburgo, submarino y Patagonia, y de la Patagonia Roja, Paraguay la Cruz Roja hacía los cartelitos de voluntarios y muchos nazis salieron capa, capa américa con el cartel car de la Cruz Roja o si sea, de... sí, és que va ser una guerra mundial era un conflicte mundial i tothom va jugar un paper i això és claríssim ara Hitler és molt discutible eh? ja, ja, ja, ja sortir uns... no, fa poc va sortir uns, uns, uns reportatges per la televisió i explicaven i desmuntaven una mica la tesi aquesta i semblava que estaven bastant si sí hi havia un problema que és que, esclar, el gran problema és que ja en el mateix moment que s'acaba la Segona Guerra Mundial comença la Guerra Freda, i llavors, clar quan que eren la part russa, la que havien, la, la que havien el, arribat a Berlín, els també va que llavors, clar la cosa va ser molt complicada de, de, de comunicacions i de, i de qüestions, eh? vull dir, realment hi va haver molta confusió i va haver molts, molts d'embolic, i la veritat no és tan òbvia, nosaltres perquè la llegim i ja ens imaginem que tot és ah mira, sí, però re... descobrir què passa en realitat és més complicat del que sembla dir, no... no és fàcil eh? i aquesta teoria sí, aquesta ja ho ja, ja, ja, ja havia sentit també sí, sí. Sí? vostè ha fet moltes conferències en instituts què en pensa la gent jove? Bueno, jo els veig tenem que estar preparats. Eh? O sigui, avui aquest de matí hem fet una aquí a, a Figueres, a l'Institut Oliverran i realment notes quan els nanos estan preparats i si tenen que sapgué què és el que va passar durant la Segona Guerra Mundial, el context aquell una mica històric i polític. Però els nanos, en general, eh, jo penso que eh, m'agrada com reaccionen, o si sigui, pregunten, i estan, et fan unes preguntes que, dic, que jo els dic vosaltres sou la generació que ho teniu a la mà pues que sou vosaltres que ho teniu que, que sàpiguer parar de, de, de sàpiguer formar una, una societat sense discriminació sense odi, sense racisme ja sé que això és una utopia però intentar i, i sobretot el que intento remarcar és que darrere de les simbologies que no es deixin portar per simbologies perquè a vegades hi ha simbologies que sembla que siguis molt poderós i es deixen portar per simbologies que darrere d'aquestes simbologies tenen que sapigui saber què és. I jo crec que és immensament formatiu per als nanos tindre aquestes xerrades. I a més jo ho trobo necessari a tota Europa, és obligatori a l'ensenyança de l'Holocaust hi ha mòduls a partir del de que és quart d'ESO obligatoris cada any per ensenyar l'holocaust, per comentar l'holocaust i a França és un país que, que jo inclús els hi vaig afrontar perquè hi ha una població musulmana molt important que els hi vaig dir, no teniu problemes dintre de, de, de, de, de les aules home, sempre poden haver problemes però intenten ser molt objectius o sigui, ensenyar què és el que és un totalitarisme i este què fe. Aquí s'està començant nosaltres aquí a Catalunya, estem començant. No, no, Ara ja mirem... de anem. De la a, a l'olivar gran, eh. Que... instituts no hi comencen a fer coses en aquí. Ojalà. Costà ha estat Lena, no costat, es costat, és ser una cosa costat, fàcil. Vidi sí. I aquí, esclar, hi havia això que que deia, que deia ella també, hi havia una mala consciència per part del règim, perquè es que era un règim declaradament antisemita. El règim franquista, <coughs> el Franco, el Suleu, eh? i després l'antisemitisme va, va continuar i ningú no va dir res. I, esclar, no. això fa que que bé, no es parlava Vull dir, sí que sortien pel·lícules americanes que ho explicaven, o sortia alguna cosa eh? o llibres, la Piniella mateix que hem dit no que, anava, que, anaven, que, que era un testimoni que hi havia estat i que ho, i que ho explicava però és esclar, tenia una difusió pels, pels entesos, per la gent que ja era crítica eh? són molt poques persones això cal que sigui una difusió massiva i que arribi a tothom eh? Vull dir, aquest és el, el gran repte aquest. i ara aquí es comença jo penso que els últims anys hi ha hagut un gran canvi Per què dir que a l'estat espanyol us, us fariu creus per exemple del coneixement que hi ha sobre el mateix franquisme i sobre fets que en aquí més o menys la gent ja ho té assumit i que allà no hi són un amic, mira l'Álvaro de Urriols que era aquell que era, vivia, era un català però vivia a Madrid i va fer el nom a Madrid i aquest amb la retirada va passar per Figueres i té tota una crònica de la retirada va estar a l'exili, va viure a l'exili i té una, una crònica, sur molt Figueres, per exemple, eh, que Figueres és la carnica catalana una mica, i aquest ho explica perquè va viure els bombardejos, i això, i bé, va, aquest doncs va ser un exiliat. Doncs un seu net, eh, bé, ha, fet, ha publicat el llibre d'aquestes memòries, eh, el, també el va publicar en, en català i el va publicar en espanyol, i el va divulgar diferents indrets, i ell deia que fora de Catalunya es trobava amb uns elements d'una incomprensió sobre un fenomen tant obvi que ell ja donava com una obvietat, que tothom sabia que havia estat l'exili republicà, i no sabia res. I la imatge que es tenia de l'exili republicà això que us dic, una gent que va fer les maletxes i que se'n va com ara ens n'anem en a fer turisme, una cosa així. En el llibre de la sí. primària a la... Andalusia es deia que Machado s'havia mort anant d'excursió amb la seva mare oh, Ostres sí. I en Andalusia han fet feina en aquest sentit vull dir que hi ha llocs que encara hi ha el, el, encara hi ha l'estatua d'en Franco Ja, va dir que va mor després el mandat després de l'adult ho va sé, modificar sí. l'edició inicial és que estava d'excursió si no ho expliques la gent es creu que sigui uns narcis que tota la gent es moria de mort natural. Sí, sí, sí, clar, sí. Oi, els afusellats d'en Franco, els afusellats d'en Franco constan la documentació que deia paro cardíaco. Claro. Paro cardíaco per sutió un tipus. Sí, sí, sí. Però vaig és, no és, és impressionant, vull dir, traumàtica és. Molt ben, Benjogués. Una iniciativa fantàstica, eh? realment. És un llibre té continuació, no? Perquè no per capes, un d'aquesta tutoria. Oi, la no. Ah, no, sense que s'aurà, verdad? No més que caia. Jo callo, jo dit... bueno, una mencionalica que caigué, a veure, ja han temes, mm, ja temes que encara m'agradaria descobrir un d'ells, el de la fàbrica alemana a Barcelona. Eh, el de la fàbrica Lehmann a Barcelona era una fàbrica que tenia 300 empleats allà. i a l'any 39 eh, hi ha unes cartes tinc tota una carpeta de Lehmann que la veritat és que no m'he ficat a dintre eh, perquè com que volia escriure l'altra història tot el que anava trobant de Lehmann anava una caixa que posava Lehmann eh, però realment és sorprenent que l'any 39 eh, aquella empresa passa a mans d'un apodrat Eh, i de fer cares de porcelana, i porcelana es van fer coberts per a exèrcit. Penses, ostres, I, i sí que tinc unes cartes entre el meu pare i la seva germana, que, a Tel Aviv, que estava a Tel Aviv, que, que l'adore, ell li deia, però oi, no, però que, que no, te, a veure, com no es van a quitar això? Eh, me como pues tú ponte a fabricar porcelana para si ella presentamos si se acaba de terminar la guerra aquí con vos que yo por sí no bueno o se llama una españa que estaba o si sea, lo que va a pasar lo que va a pasar a ver a Eduardo Martín de Pozuelo que jo el vaig conèixer uh -huh. que és uh -huh. fill de Figueres per ser ah, sí. eh, que, que diu mira jo no he hecho Ahí, quan li vaig dir mira, mañana estaré en tu tierra en Figueres jo <ríe> no he venido nunca Dic, <ríe> <ríe> o, o si te'l es... <ríe> teniu que invitar sí, sí. eh, ah, no, doncs va escriure un llibre que és el franquismo cómplice de l'Holocausto mm. ell diu que té documents en el que Serrano Súñer al eh, 39 va decretar que aquelles empreses que tenien capital jueu o que eren propietat, propietat de jueves passessin a mans nacionals jo no puc assegurar que hagi passat això però no, no, hi ha, hi ha, hi ha coses ara aquí en el que és l'arxiu comarcal a l'arxiu comarcal allà a l'escorxador eh, vam estar treballant, bueno, jo sempre estàs treballant en allà, en allà no? perquè és una cantera d'informació i una de les coses que, que, que conserven és el, els arxius de la presó de la presó de Figueres i a la presó de Figueres hi van anar a tot el, els jueus que trobaven que volien atrevessar la frontera durant, el, durant la persecució o sigui, durant, la, durant la Guerra Mundial Esclar, el, el cas del Walter Benjamin que sí que és molt conegut, no és un cas sembla que sigui ell sol eren moltíssima gent i n'agafaven a molts. I tota la gent que agafaven els portaven a la presó de Figueres i hi ha uns llistats que veus, per exemple, una fitxa amb, un, amb una fotografia d'una persona, li agafen les dades i a darrere hi ha doncs, 20, 15, 30 persones més que són tot aquell paquet que van agafar. I tota aquesta gent anava a la presó i s'ha de resseguir on van anar a parar? Eh? La... 9, Felip 9. Sí, sí per això. en Felip Soler, que és, un, que és un realitzador, va fer també un reportatge, un reportatge sobre això eh? I, i ara es comença a parlar d'això, però això va estar temps i en una... ensenyar-ho, ara es vam publicar amb un llibre que van fer, d'història de Figueres i, i era com, com una raresa no? una, com una descoberta en aquells moments fa uns anys i això ni, ni, ni... estava allà i ningú no, no, no ho veia i, no. I l'element aquest del, de la implicació del, de, del franquisme amb tot això, doncs realment és una implicació molt important i això, i això doncs es va tapar. Van <ríe> bueno, fora de, de treballs erudits o d'historiadors, que sí que ho diuen però això queda molt reduït per això jo em veia de seguida i per què no intenteu fer una pel·lícula d'això, un no film o alguna sí, cosa sí, no. ni que sigui un reportatge televisiu que algú coneix d'aquí no tant una cosa de ficció però una cosa fins i tot de, de, que surti per la no. televisió és un altaveu impressionant el, el llibre s'ha traduït a l'anglès i suposo que, que entrarà dintre del mercat americà jo quan entri al mercat americà, a veure si sí. eh? bueno, hi ha algun producte bo espanyol perquè n'hi ha molt bons sí, o també. ni que siguin afeccionats eh? Vull dir, però per es poden fer una forma, una forma més, tipus, més tipus reportatge això de... penso que podria té, té una sí, història no, fantàstica no, no és... és una història fantàstica doncs pues serà l'Eman i els reencontres amb la família ja estàs ja estàs bueno estoy, he fet ja, tinc la trama feta el famós mecano de los llibres he hecho. Eh, <susurra> tinc que començar a escriure sí. Sí. Sí. Bueno, eh? ja de totes maneres us diré una cosa, ja sé broma perquè estem en petit comitè i jo puc dir al eh, meu net eh, un dia em va preguntar al Pepe. el Pepe em va preguntar tu vols escriure un altre llibre? i dic home oh, no, sí la llocció ja més tinc moltes coses per explicar i tant. jo de tu m'ho pensaria <ríe> <ríe> deu pensar que em queda bé no sé que aquesta ho faci malament <ríe> jo, jo volia dir que hi ha un silenci és veritat, polític sense dubte però hi ha un altre silenci que de, de, dels pares de la família i aquest silenci no és polític no. és per pot ho, no, no, mm. ho van passar tan malament i per protegir, suposo ho van passar tan malament un costat i l'altre que, bueno, que es pot, per protegir mm. eh, els seus fills doncs, ningú em va partant ara ja la història comença a estar més enrere i, i nosaltres podem continuar però aquest silenci és un silenci per, per dolor per... per, per va ser un Flamme, silenci then. generacional, de tota then -me, then -me, then -me. De tot aquella generació. Del que diu vostè, el meu veniu de Bernejo, ah, sí? a Sant Patxepa. Teniu moltes dificultats, alhora yeah. desveïnar coses perquè les famílies, per por... No, no, no, doncs, eh? no, no, no, no deien de res, no. és que jo vaig anar al mateix col·legi sí. que ella. No sabia no, no. no. que el meu pare també era joeu, sí. no que em parla per la Míriabal, que va mereixer la meva mare era filla d'un republicà, exiliat és a dir, una barra de gent d'anyana tothom callava tothom mm. callava, tothom callava. Perquè, és que era impossible era acusillant sí, sí. jo em vaig enterar que la meva mare va fallir d'Espanya fa poc a través de una dels, dels, de l'exposició del, del museu la meva mare va, anar, va estar en el camp de concentració d'aquí dalt van, a, sí, van acabar a la frontera en Bèlgica, després van entrar els Alemans, va tornar a fugir, va tornar a venir a Figueres, però fa bé, uns dos anys que van entrar a tot això, la por, la mare no, deia que era no, la por, oblidar. Mm -hmm. i, i, bueno, fins que tots els anys del franquisme, és que, ja, és que davant jo era una nena i... I suposo que parlàvem, però hi ha roba deien, hi ha roba estesa, sí, sí. I que si hi havia allà, res re, re, perquè la nena no parlés fora de que allà es deia. Mm -hmm. Sí, sí, bueno, i el cas de Figueres, amb això que us dic dels bombardejos, la gent, ara que vam poder fer la recerca i vam demanar mm -hmm. testimonis i tot això, Mm, ningú no en sabia, bueno, sí, n'havien sentit a parlar però no, no amb la dimensió que havia pres la qüestió i realment va ser una cosa, perquè era el final i van bombardejar la gent que es retirava i per tant sí, sí, va, van ser amb xifres absolutes després de Barcelona i Figueres i eh, com que era els últims dies això no, ni, ni se sap, ho saben els historiadors o... Avui, sí, sí, no, no, però, això són... a la propera okay. <laughs> no, has aquí, eh? no has de filmar la dedicatòria no has de la... filmar